Se zice că trăia odinioară în ținutul Catano, din provincia Cavati, un cărmuitor bogat și puternic pe nume Sanetaca. Avea acest Sanetaca un suflet simțitor, îndrăgea cântecul și sticurile frumoase, se ades pentru soarta florilor de vișin, mult prea gingașe și trecătoare, iar câteodată privea ceasuri întregi luna plină,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 Când fata împlinise abia 14 primăveți, mai s-a căzut greu bolnavă, simțind că îi se apropie sfârșitul, soția cârmuitorului poruncii unei slujitoare. Chiamă-o cât mai degrabă pe copila mea. E aici, stăpână, în spatele ușii. Îi aud spinele înăbușite. adă Ado, adă lângă mine cât mai e vreme. Chiam. Maicuță, buna mea, maicuță. Îmi mm, plângi de copila mea. Hai, apropii -te.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 Oricât ți s ar părea de neînțeleasă, sunt gata fără nicio șovăire. Foarte bine. O cazăchi? stăpână. până. Dăm mai întâi si pe acela de lemn în cu un de argint. Așa. apleacă te fata mea. Să-ți așez pe creste. Nu? Nu te clinti. Acum, o Da, stăpâna. Adă-mi potirul de lemn.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 După moartea celei dragi, Sanetaca voie să-și mai aline privind chipul copilei, care era aiduma cu cel din tinerețe al maică -sii. Dar mare fui, i văzând pe capul fetei potirul acela uriaș, încercând fel și chip să-i scoată, dar truda e rămasă zadarnică. Potirul parcă era ținut acolo de o vrajă. Ah, copilă, tare s-a arătat ursită cu tine.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 Mâhnirea lui Sanetaca nu era mai puțin adevărată, dar după un răstimp îmboldit mereu de neamurile care îl povățiau să se însoare a doua oară, își-a dus în casă o altă soție. Din prima zi, mama vitregă început să o urască pe Hatica Mereu îi căuta pricină, pune grind în fel și chip dinainte lui Sanetaka. Uh, bunul meu soț, eu nu am nimic împotriva acestei copile care, mă rog, seamănă a orice numai a o omenească, nu? E, așa a vrut soarta.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 M-am deprins de mult să-i spun mamei toate păsurile mele, fiindcă ea nu mai este, grăiesc cu amintirea ei. Ce ce anumii ai spus? Tată, cruță, mă rogute, nu mă mai chinui. Îți poruncesc să-mi spui! Îi destă nu ia necazurile pe care le îndură o fată rămasă fără dragoste și fără mângâiere. Căci tu, furat de grijile și de gândurile tale, nu mai găsești pentru mine măcar un cuvânt bun. Iar soția ta... E de blândețe. <laughs> Vorbele ei mă ustură, ochii ei mă Eh, Iată ce adânc ne urăște. Da, da, da. Copilă rea și ne recunoscă, pare. Ne-a fost mire de a ta, de nenorocirea ta, iar tu le răsplătești cu ocări. Pe semne că vraja care te-a luțit ți-a otrăvit și inima. Tată, îndură-te! Niciun covânt? De azi înainte să nu te mai arăți în ochii ei. Nu vreau să te mai văd făptura fără chip și fără simțire. Cât de schimbătoare e inima omului, asemeni cerului când însorit, când tulbura de nori întrecoși. Tatăl ei, singura ființă de la care Hatica Tzuchi mai aștepta linare, o certase cu vorbe mânioase și nedrepte. Nemai putând să rap de amărăciunea, fata părăsi casa părintească și purse la drum fără țintă, cu inima grea. Tu râul înspumat și adânc, zbuciumat ca și mine. Numai tu mă înțelegi durerea. Iată cum se frânge remurica de salce și e dusă de ape. Primește-mă în brațele tale, râule. Haticazuchi, se aruncă în valuri. Plină de hotărâre. Dar, minunăție, potirul, cel mare gol pe dinăuntru care acoperea capul, nu o lăsă să se nece, ci-o făcut să plutească liniștit la vale. Și fata plutea astfel multă vreme, până când niște pescari care-și întinseseră năvoadele lângă mal, văzură potirul care sălta deasupra undelor. Ia uitați-vă, fraților! O cupă uriaș să pe râul la vale. De unde o fi venind doare? Cine știe. Oricum, pare a fi un lucru de preț. La, la, să încercăm să o prindem. La, la, la, hai, hai, hai, hai, haide, haide, aduce-ți frății în fiolice! Am apucat-o! Treze-ți pe toți! Da, așa, așa, o mai fi și asta? Eu uitați-vă, are mâini și picioare de om, iar în loc de cap... Un potir de lemn? O fi pe un tuh sau pe o prăjitoare? Oricum, oricum nu e lucru curat. Să încercăm să-i scoatem de pe umeri potirul. Satanic! Parcă ar fi lipit, nu alta! Iată că sosește înălțimea sa guvernatorul, l-am Poate ne va sfătui ce să facem cu fătura aceasta de mai văzută. Ce se întâmplă, oameni buni? Pentru ce ați lăsat nevoadere și v-ați îngrămădit aici?" Priviți înălțimea voastră ce dar ne-așteptat ne-au adus valurile! O făptură nespus de ciudată și de slută!" Priviți-ne, da. priviți Într-adevăr, nu-i prea arătoasă! Spune-mi, făptură fără nume, cine ești și de unde vii? Știi să grești ca oamenii?" Știu înălțimea voastră că doar ființă omenească sunt și eu!"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 Și nimeni nu se îndioșează de soarta mea. Din potrivă, toți mă ocolesc ca pe o arătare, așa încât e tot una ce se va întâmpla cu mine. Spunem -mi, sermane Făpture, ce știi să faci? Ce-ai învățat? Știu să când la și din flaut. Am învățat pe de rost frumoase. Puțin lucru, dar dacă la altceva nu te pricepi, te voi lua la palatul meu să faci focul la scăldătoare. Un vești și un blit de mâncare se vor găsi pentru tine. <fie>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 Tot astfel mi se frânge mie inima sub povara durerii. Mă ne sângere de spini vreascurilor, ochii mă de fumul cel De ce nu pot să mă pierd și eu în văzduh asemenea fumului? Așa se scurgeau zilele noi slujitoare, pline de trude și de umilință. Muncea fără răgaz Hatikazuki, căci era o mulțime de stăpâni în palatul acela mare. Guvernatorul avea patru feciori, cei trei, mai vârstnici, se căpătuiseră rălându-și neveste de neam. Mezinul, Onzosi pe nume, nici nu se gândea la însurătoare, de altfel el nici nu prea semăna cu frații săi. Era o fire blândă, visătoare, iar pe chipul său frumos plotea întotdeauna un surâs întristat. Și iată că într-o seară, întorcându-se mai târziu acasă, după ce tot se culcaseră, un zosimer se să vadă dacă a mai rămas și pentru dânsul apă fierbinte. Aici de dup peste haticazuchi, care doboră de osteneală a țipis într-un ungher. O sărmana și trudită faptură. Somnul aprins omrejele lui. Sotul buoare sau. Iertare! tine stăpun! Iertare! Îndată voi țineți focul și voi fierbânta apa. Oprește-te, copilnă. De ce tremuri? De ce alergi de colo colo? N-am venit aici să te certor, să te sperii. Lasă, nu mai am nevoie de apă, lasă. Odihnește-te, că că ești obosită trebuie să fii. Dar sângere mâinile. Ce ți s-a întâmplat? Vreascurile pentru foc au cu scuțiți, stăpune. Cum s-au sfușiat carnea? Dar e o adevărată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 Nu-mi spori suferința cu astfel de glume. Îți jur pe mărăția munților și pe freamături apelor că spun adevărul. Vreau să-mi fi soție, Hatica Tzuchie. dăruiește minimata. inima ta. Vom fi nedespărțiți ca privighetoarea și arborele înflorit. Iar iubirea noastră va dura mai mult chiar decât viața broaștilor testoase din golful pinilor, despre care se spune că sunt nemuritoare. Dar înfățișarea mea, înfățișarea mea ciudată, neplăcută, Faptul că nu mi-ai putut privi niciodată adevăratul chip nu te face să șovăi. Ți-am spus și îți voi spune mereu. Gingășia, bunătatea, blândețea sunt pentru mine mai presus decât frumusețea trecătoare a chipului. Te cred, în Zosie, dar nu uita că eu sunt obiată slujitoare, iar tu ești iul unui un bogat și de nea. Nu, n-am uitat și știu te împotriviri se vor risca. Să nădăjduim însă că puterea inimilor noastre e va înfrânge.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 E adevărat că serile, când toți ai casei dorm, tu flecărești în taină ceasul întregi cu Hatikazuki? Da, da, e adevărat. Mărturisești așa, dar fără rușine. Și ce te îndeamnă să cauți stovăreșea acelei slujitoare atât de slută și natâncă? Tată, nu vorbi astfel. Hatikazuki mi-e dragă și vreau să fac soția mea. Ți-ai pierdut mițile! Să te însăl cu o pocitanie, cu o făptură care în loc de cap poartă pe în vas de lemn, se vede că te-a vrăjit.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 Câtă dreptate ai avut, Hatika Zuchi. Grele stabile se ridică în calea fericirii noastre. Tatăl meu s-a arătat întotdeauna duios și înțelegător cu mine, dar astăzi mi-a fost neîndurător ca o fiară, sângerându-mi minima cu colții vorbelor. Știam că așa se va sfârși. Mie nu mi-e dată decât suferința, dragul meu înțosii. Tu însă urmează voința părintească și caută să mă uiți.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 Te-ai gândit că vei pierde pe veci avuțiile și rangul părintesc? Traiul nostru va fi aspru și sărăcăcios. Vei fi destul de tare să le îndur pe toate. Voi fi, voi fi, Zuki. Chiar dacă aș pierde toate bogățiile pământului, nu-mi pasă, nu-mi pasă, căci dragostea ta mi -e de jos. Dar ce-i asta? Ce se întâmplă? Putirul s-a prefăcut în țândări și cade la pământ. Ce de dulce frumusețe, ce chip strălucitor! Îngăduie să-mi plec genunchi înaintea ta, Hadikazuki. Nu o se ridică-te, nu-ți vrednică de atâta cinsel. Ba dacă-și frumusețea ta e fără pereche. Mm. Nu știu cu ce s-o asamen. Cu aroma piersicilor înfloriți? Sau cu luna de argint când se ivește dintre nori? De ce? De ce te ai ținut ascunsă fața până azi? Buna mea mamă, înainte de a se săvârșe din viață, a făcut această vrajă.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 și dinăuntru pornirea să se reverse ca dintr-un cufăr uriaș, Minunății și podoare de preț, valuri întregi de mătase înflorată, scumpă, Țesături grele de purpură și brocart, cupe de aur pe piedestaluri de argint, evantai de fildeș și raguri de mărgaritare și de pietre scumpe, Ba chiar și o de portocal, ale cărei fructe erau cu totul și cu totul de aur. Asemenea avuții nimeni nu cred că stăpânește în lume.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 O vrajă e echipul într-un potier de lemn. Iar eu, în loc să o crotesc și să o alin, am alungat-o în urma unei învinuiere mincinoase. Cine știe unde se va fi prăpădit, sărmană. Puținele zile ce mi-au mai rămas, le voi trăi cu povara acestui păcat de moarte. Tată, privește-mă, sunt eu, Hatikazuchi, copila ta. ce oh, cerule, Ești... Tu, cu adevărat, deci n-ai pierit iertare, fica mea, pentru tot răul ce ți-am căjunat. Nu ți-am purtat o clipă, vreșmoșie. răspătească ți ursita după inima ta bună. De acum, pașii miei nu vor mai fi atât de grei pe drumul pe pecii. Bun rămas. Nu, tată, nu vei pleca nicăieri. Să uităm tot ce s-a săvârșit odinioară. S-au fost răzite multe suferințe.